Вся вулиця одразу стає надзвичайно тихою, сонною, навіть зорі здаються поснулими. Вікна гаснуть, тільки одно на самім горішнім поверсі слабенько горить густо червоним світлом. Дуже можливо, що це якраз вікно її кімнати. Повз мене вже кілька разів проходить нічний сторож з мідною бляхою на кашкеті. Він тягучий мовчки озирає мене і помалу відходить. Хочеться їсти й пити. У портсигарі тільки декілька цигарок. Хіба поїхати додому, під'їсти, поспати, та рано вранці приїхати сюди? Я усміхаюся. Це було б подібно до голодовки ув'язнених, які потай під'їдають. Знов йде сторож, знову пильно придивляється і нарешті глухо питає. А ви, господін, що тут сидите? Подобалось. Не полагається тут сидіть. Через що? Через те, що нема чого тут вам сидіти. А ти звідки знаєш, що нема чого? Сторож мовчить, немов би міркуючи, що йому в такому випадку полагається робити. І нічого не придумавши, знов йде далі бурмощачи. Подобалось. Подобається, як покличе городовика. Тоже, фраєр. Вподобалось. Справді, на вулицях, здається, забороняється спати. А цей охоронець може сказати, що я сплю. Встаю і починаю проходжуватись. Червоне вікно світиться. З ним уже ж таки веселіше. Закурюю і при світлі сірника дивлюсь на годинник. Господи, тільки чверть на другу. Що ж я робитиму тут до ранку? Плюнути хіба на все це? Але я знаю, що не плюну. Коли я так піду, то вже ніколи більше не насмілюсь підійти до неї, навіть у казці. Але навіщо вона мені? Що за сентиментальності? Чи я студент першого року, чи що? Ото подумаєш, еспанець який. Щоб гітару в цирульника позичив для цього. «Іди, брате, спати». Але замість того я сідаю на східці, спираю голову на руку і сиджу. Іде хтось згори помало й важко. Сторож. Коли він рівняється зі мною, я виймаю карбованця і даю йому. Слухай, чоловіче добрий. Я пішов у заклад, ще просиджу тут двоє суток. Розумієш? Я не злодій, і ти мене не бійся. Злодії, на жаль, так не роблять. Ну, бери, бери. Чого там? Сторож нерішуче бере гроші і бурмотить. Та я нічого... «Ну, када ж нам теж приказують. Він ще варнягає щось собі там у темряві, але я не слухаю. Мене хилить до сну». Я прокидаюсь від штовхання в плече. Здивовано розплющую очі й озираюсь. Якась незнайома, пустоширока вулиця. Вгорі ніжно-малинова хмаринка, а біля мене дворник з мітлою. «Тут спать нізя, господін», – строго говорить він і підозріло оглядає мене. На другому боці стоїть другий дворник і, позіхаючись з цікавістю, дивиться на нас. Я встаю, витягую з кишені декілька срібних монет і мовчки тикаю їх у руку дворникові. Він бере їх, не дякує, і все-таки оглядає мене. «Ну чого дивишся, – сердито кажу я. – Не бачив чоловіка? А ще дворник називаєся. Роби своє діло!» Сердитий тон зразу викликає в нього повагу і страх перед моєю особистістю. «Хто зна, хто я такий і навіщо сиджу тут? А що як агент?» «Та я тільки... Ну, щоб штанці ваші не закалять, підмітать буду», говорить він з нотками вибачення в голосі. «Ну, підмітай, дозволяю, я й починаю ходити взад і вперед». Дворник якийсь час удає, що старанно мете, потім з мітлою йде на другий бік вулиці. Другий дворник усе стоїть і дивиться на мене. Вони про щось неголосно розмовляють і непомітно поглядають у мій бік». Далі вони розходяться, і обидва старанно метуть вулицю. А я ходжу і стараюсь не показати, що мені страшенно холодно. Всього тільки четверта година ранку. Сонце вже десь зійшло, але на вулицях ще нема руху, тільки дворники та я. Ранок свіжий, з легким туманом. Листя на дереві матове й сині від роси. У потилиці починає злегка нити, значить у день болітиме вся голова. По тілі втом, лице здається масним, пом'ятим, хочеться вмочити в холодну воду. Цигарок немає, це найгірше. Я вже не думаю про білу шапочку, і мені нема ніякого діла до неї. Годин на шосту по всіх близьких дворах уже відомо про мене. Мене ніхто ні про що не питає, не заваджають ходити, але з моторошною цікавістю поглядають на мою високу постать, що без перестанку ходить по тротуарі з гмарним стомленим лицем. Вони, мабуть, гадають собі, що я тут ловлю якогось важного злочинця. Коли очиняються крамнички, я купую цигарок, випиваю пляшку квасу і знову йду на свій пост. Мене зустрічають зацікавлені обличчя в вікнах усіх поверхів. А години біля дев'ятої, звідкись молодий голос гукає – «Геть, шпигів!» Потім я бачу в одному з вікон двох гімназистів. Вони з невинним виглядом щось не і байдуже позирають на мене. «Біля дверей крамнички?» в якій я пив квас. Час від часу збираються покоївки і дивляться на мене. Нарешті з'являється поліцай. Але, бачачи мій приличний костюм і понурий суворий вигляд, нерішуче зупиняється, думає і йде. Після того увага до мене ще дужче виростає на вулиці. А я навіть присісти не можу. Я зігрівся вже давно. П'яти горять, ноги ниють, в шлунку суха, гризуча порожнеча, потилиця розболюється. Але увага вулиці, поліцай, голод, втома викликають у мене почування якогось гіркого, хмарного задоволення. О десятій годині в дверях парадного з'являється біла шапочка. Сьогодні вона в темній спідниці і білій блюзці. В руках у неї декілька книжок і срібна торбинка. Вона уважно і здивовано, як мені здається, зиркає на мене, коли я проходжу повз неї. Я ж не дивлюсь на неї, перегнавши, проходжу далі. Хай сама перша заговорить. Але шапочка звертає за вулиці і зникає. Тоді мене обхоплює страшенна втома, нудьга, безнадійність. Так, тепер треба йти додому, я думаю тупо. Йду я в другу крамничку. Там я знову п'ю квас, купую фунт маленьких цукрових бубликів. Розкладаю непомітно на вулиці по кишенях і по шматочку кладу в рот. Це підживляє мене і підбадьорює. І знов я ходжу вздовж фасаду. На мене в суді чекає одноважне ділове побачення, а дома письмоводитель. Може, навіть уже вчинили там тривогу. Я сміюся з себе, гуляю собі. І до мене вже, здається, звикли. Дивляться на мене менше, так що я навіть часом примущуюсь на східцях і спочиваю якусь хвилину. Іноді мені хочеться нестерпно лягти отут же, накрити лице капелюхом і заснути міцно-міцно. Чорт його бери! Біля другої години знизу знову появляється шапочка. Я з раптовим поривом зворушення і радости дивлюсь на неї згори, і мені хочеться піти їй на зустріч, протягти обидві руки і сказати «Ну годі!» – вираз її лиця, як і перше холодний, недосяжний і байдужий. На мене вона не дивиться, а коли проходить повз, то з богордою жмурить милі свої очі, неначе кажучи «Прошу дуже, мене це не обходить!» На крилах носа і на підборіддю їй виступили дрібні крапельки поту, щоки від спеки зашарілись, вона подібна до спітнілої, розрум'яненої дівчинки. І так не недолиця їй ця погорда і холодність. Потім я знов ходжу, ходжу, ходжу, ходжу і сідаю. Іноді плентаюсь у крамничку і п'ю квас. Але від нього мені вже стає погано. І знов я вже ні про що не думаю. І коли б шапочка вийшла і простягла мені руку, я поставився б до того цілком байдуже. Я тільки мрію про те, щоби швидше настав вечір, щоб погасли лихтарі й можна було прилягти на східцях. Їсти мені вже зовсім не хочеться, тільки пити, пити і ще раз пити. Від квасу вже нудить, і я п'ю зельтерську. Крамарі мене вже знають, вони пробують навіть завести зі мною балачку і випитати, кого я ловлю. Але я не підтримую розмови. Мабуть, це надає мені ще більше загадковостей. Аж ось заходить сонце. Горішні вікна мого дому сліпуче горять, а далі гаснуть. Ввечері увага знову підростає. Покоївки не шпарять біля мене, біля воріт рада дворників. Мені ж байдуже. Я сам собі видаюся хворою, напівбожевільною людиною, яка ні з того, ні з цього лазить уже цілу добу по вулиці. Хтось співає в домі. Голос дужий, з металічним тембром. Я уявляю собі жінку з великим бюстом, горбоносу, широкими бровами, що зрослися на переніссі. Вона стоїть біля роялю і тримає в руках ноти. Її рот подібний до рота риби, яку витягли з води. Ось арія з піка вайдами. Я слухаю тупо, хоча люблю це місце, і співачка виконує його досить гарно. Нощу лідньом, все об одному. ах істамілась, устала я. «Так, і я стомився, то правда».